28. Willi is nagyon szerette a vadlest, de az volt akkor a mentsége, hogy abban az évben nem jött el velünk klósterbe. Inkább ott maradt a nagyi Norfolki birtokán, 20 ezer hektáron, amit mindketten szintén nagyon szerettünk. Inkább vadászik a fajdokra, mondta apának. Hazudott. Apa nem tudta, hogy ez hazugság, de én igen. Az igazi ok, amiért Vili otthon maradt, az volt, hogy nem tudott szembenézni a fallal. Klosterzben, sijelés előtt mindig el kellett sétálnunk a hegylábánál lévő kijelölt helyre, és ott állnia mintegy hetven fotós előtt, akik három vagy négy emelkedőbe rendeződtek a fal előtt. Ránk szegezték a lencséjüket, kiabálták a nevünket és fényképeztek minket, miközben mi hunyorogtunk, bámészkodtunk, és hallgattuk, ahogy apa válaszol a hülye kérdéseikre. A fal volt az ára annak, hogy aztán legalább egy órát nyugodtan tölthessünk a lejtőkön. Csak ha a fal előtt lefotózhattak bennünket, akkor hagytak minket később egy rövid időre békén. Apa nem szerette a falat, híres volt arról, hogy nem szerette, Vili és én is megvetettük. Ezért Vili otthon maradt, és a vadászkutyákon töltötte ki a dühét. Ha tehettem volna, vele maradtam volna, de nem voltam elég idős ahhoz, hogy érvényesíthessem az akaratomat. Vili távol létében apának is nekem egyedül kellett szembenéznünk a fallal, ami még kellemetlenebbé tette a helyzetet. Közel maradtam apához, miközben a kamerák zúgtak és kattogtak szemben velünk. Emlékek a Spice Girlsről, emlékek anyáról, aki szintén megvetette a klosztert. Ezért bujkál, gondoltam. Ez itt kibírhatatlan, ez a szar. Anyunak a falon kívül más oka is volt arra, hogy utálja klosztert. Amikor három éves voltam, apa és egy barátja borzalmas balesetet szenvedett az ottani sípáján. Egy hatalmas lavina sodorta el őket. Apa épp hogy megúszta, de a barátja nem. A hófal alatt eltemetve, a barátjuk utolsó lélegzetvételei hóval teli zihálások lehettek. Anyu gyakran beszélt róla könnyes szemmel. A falután megpróbáltam a szórakozásra koncentrálni. Imádtam síelni, és jó voltam benne. De amint mami körül kezdtek a gondolataim forogni, eltemetett a saját érzelmeim lavinája, és a bennem megfogalmazódó kérdések. Rossz dolog élvezni egy olyan helyet, amit mami megvet? Gonosz vagyok vele, ha ma jól érzem magam ezeken a lejtőkön. Rossz fiú vagyok, ha izgatottan várom, hogy egyedül szálljak fel a felvonóra apával. Meg fogja -e érteni, anyu, hogy hiányzik ő és Vili, de azt is élvezem, hogy apa rövid időre egyedül van velem. Hogyan magyarázhatnám meg neki mindezt, amikor visszajön? Később a kloszteri kirándulás után megosztottam Willyvel az elméletemet arról, hogy mami bujkál. Bevallotta, hogy egyszerű is hasonló dologra gondolt, de végül elvetette. Elment, Herold, nem jön vissza. Nem, nem, nem, ilyet nem hallottam. Willi mindig azt mondta, hogy csak úgy el akart tűnni. Hallottad őt. Igen, hallotta, de Herold, ő soha nem tenne ilyet velünk. Nekem is ez járt a fejemben, mondtam neki. De ő nem halna meg, Vili, soha nem tenni ezt velünk. Igazad van, Herold.